«Же ви, панове, опинилися тут через наклеп кількох негідників. Не будемо сьогодні дошукуватись, чому так сталося і чого хотіли ті людці, бо час дуже тривожний, непевний. Ви, панове, зараз вернетесь додому. Нехайте часу, скликайте цехових братчиків». Розкажіть їм, вже повинність кожного із нас нині дбати про безпеку міста. Ворог може знищити його. Будьте розважливі, не допустіть до цього. Коментант перший рушив до виходу. — Прошу, панове, — показав він в'язням рукою на двері. — Ремісники неймовірно дивилися на Яника та його підручних. Коса зиркали на коменданта. Знати вони не вірили у щирість слів ротмістрових і чекали якоїсь каверзи. — Панове, — знов обізвався Яник, — нам не до жартів. Повсталі хлопи під містом. Вам не вільно ховатися тут? Один із старішим став підійшов до Яника. — А чи не чекає нас там, на горі, кшибениця або плаха? — Пан Старішина може вийти на подвір'я і сам переконатися, що нічого такого вам не загрожує. — Пане Каштеляне, проведіть, коли ласка пану Старішину нагору. Як тільки комендант зник за дверима, Яник, знизивши голос, швидко заговорив до присутніх. Панове, не гайтеся, повстанці не можуть довго стояти під вашим містом. — Ви маєте допомогти вигнати шляхту. Завтра увечері до міста надійде загін жовнірів. То будуть переодягнені запорожці. Ви маєте наполягти, щоб їх пустили до міста, і допомогти їм розгромити шляхецьку залогу. — Наверх, панове!» Старішини зірвалися на рівні ноги, оточили Яника. — Хто ви? Яник пикла в палець до вуст, показав пальцем на двері, потім прошепотів — Ще раз прошу вас, панове, не гайтеся. В'язні один по одному поспішили вийти з під землля. За брамою Степан буланий накинувся на Яника. Хіба ж можна так ризикувати? А коли б хтось із них розповів комендантові, а коли б тебе хтось кинув у в'язницю і почав катувати, як би ти дивився на нього? Чи став би нешіптувати на того? хто допоміг тобі визволитися от того нелюда. Інакше довчинку Яника поставився Максим Кривоніс. Дуже добре, Янику, що визволив старішин. Вони для нас знахідка. Через них ми зможемо збунтувати все місто. А от із загонами сам не знаю. А що як комендант запідозрить якусь каверзу і загін потрапить у пастку. Ні, тату, заперечив батькові Максимко, пів тисячі козаків завжди тисячу або й дві тисячі шляхтичів гнали так, що аж пил курів. То в степу, сину, сказано степ, рідний батько козакові, а тут куди не повернись мури, не тільки мури, тату, попереду міщани. Позаду брама. Міщани допоможуть. Брама, як невдача спіткає, виручить. Ризик тут невеликий. Дручі, цю справу мені. І не мирю позавтра вранці. Буде наш. Добре, сино, бери п'ять сотеньки ноти, пять шість гармат, возів, скілька зброї. І рушай. Тільки ж усміхнувся. Пана Завістовського не забудь узяти з собою. І пам'ятай, пильність і обережність козака завжди і всюди виручають. Через день рано вранці під головною брамою Немирове знову появився ротмистр Завістовський. Як і першого разу він репетував на всі заставки і чим дуже гатив руків'ям в стулку, Відчиняйте браму, хлопи, і то швидше відмога їде від його світлості пана Яреми. Сторожа доповіла комендантові. Той припав до амбразури. За сотню кроків від брами стояли вишикувані рівними рядами драгони. Легкий ранковий вітерець тріпотів корогвими і значками війська Яреми Вишневецького. Красені, як намальовані замилувався комендант, і, здається, зарматою арматою впустіть пана Завістовського. Опустили міст. Яник вскочив до міста, привітався з комендантом, подав йому засургучований пакет. — Відділ світлості пана Яреми. Комендант, читаючи листа, задоволено мружився, танув от щастя. — П'ять сотень драгунів! Та тепер же й вилазки робити можна. Ох, і гнатиму ж я тих хлопів-одморів, і на гарматний постріл не посміють підійти. Потім, похопившись, він запитав Яника, «А ви... ви не зустрічали їхніх дозорців? Мої вивідачі вчора ввечері ледве врятувалися від них. Певне, і самі рабусі десь тут поблизу. Та хіба вони посміли з'явитись перед ваші очі, «Дозорці ці!» — хмикнув Яник. «Хлоп тікає від за очі, коли вояків пана Яреми побачить. Біля брами почали збиратися міщани. Яник помітив кількох вчорашніх знайомих. Ось один із них приступив до коменданта. «Пане Каштеляне!» — промовив. «В чому річ?» Що наші обранці цілу годину топцюють біля брами? Хто їх не пускає до міста?» «Пане Завістовський!» — Просіть славне воїнство до міста. — До речі, хто в них за доводцю, ласкавий пане? — Пан Комаровський. Насторожено, пильнуючи кожного поруху коменданта і сторожі,